det medel att jag pratar, ringer in så alldeles att samtalet spelas in bara. ja jag hörde så de sa det <laughs> ja, skit Hallå Hallå eh, Vi gick ju i ps där ihop lite Jag vet inte om du kommer ihåg det jo då. Jag, jag var där först sen så fick jag inte ihop jag har ju gått den tidigare så skulle jag, jag vill gå i villigå om den får Tobbe prata litegrann om lite annat och, så att sen då får jag får gå den igen sen, sen fick jag inte ihop den Nej, nej men det var nej, men det var det var, det var bättre uppe i bosen tycker jag men det var i, i Jönköping. Så du var med på den bästa delen. Jag var med på, Så det var inte så bra med Jönköping då? Ja, det är det som var bra. Det var att vrann som är med. Ja, det är ju intressant det. just på den nivån att få höra verkligheten hur de ser ut. Ja. En som det en idé. Det. det, gillar jag. Ja. Och sen så är det liksom att han har inte riktigt koll heller på egentligen hur den svenska utbildningen har varit. Så han sa, ja men ni borde göra så att alla ska spela man man och 3-3. Och liksom från början, jo men det är ju, det så det är nu i Kjell Skambal. Man vill ju helst att ska vara offensiv. Så att ja. Han var inte riktigt medveten om vad som hade hänt också. Så att. Men det, var, det här var jättebra med varandra. Ja, det är jag säga uh, Nej, men så, det är så att jag och Tobbe Nordenorv som uh, tränade halvby förut ja. startade igång en podcast. Och jag kände att uh, det är förstångstider och jag är jävligt intresserad själv av det här med flysträning. Ja. Jag jag är för dålig på det så jag försöker läsa på så mycket jag kan. Men det är liksom att jag känner att det är perfekt i fall vi flykterna. För min tanke är då att vi släpper det här avsnittet som ett eget avsnitt tror jag nästan. Ja. För att eh, den riktiga podcasten ska handla om så Söder. och sen så sänder vi den här som en intervju med dig där vi pratar lite om. Dels är lite myter om barn och ungdoms eh, träning. här ja, många. Eh, ja precis. Eh, och sen så pratar vi lite om. Om fyssträningen, hur den ser ut i elitföreningar och ja. hur, hur, det, hur det fungerar så där. Ja. Låt okäja. Okay. Det är helt okej. Okay. Ja, men då, då är vi tysta lite stund, för att det är så att jag ska kunna veta något här när att inte börjar det vanligtvis. Ja. Ja. Dagens gäst är Mikael Ekdal, landslagsspelare, seniortränare, ungdomstränare, instruktör inom svensk handboll, fysinstruktör och föreläsare. Eh, många benämningar. Yep. Eh, vil, vil, vilket känns mest relevant just nu för dig? Mest relevant för mig? Eh, ja, det, det dyker upp många. Inspiratörer, eh, eh, Träningskonsult, skrev jag nyligen på någonting som dök upp, att jag... Uh, yeah, träningskonsult, kör vi. Trä träningskonsult, ja, Träningskonsult, Charlie. Träningskonsult, låter Ska vi börja lite med att jag har läst på lite här, och eh, jag läst någonstans att du har flest matcher för HFD3 i lite i en snedseck allsvenskan. Stämmer detta? Det stämmer, jag, jag har gjort ett antal. Han mm. ja. var ja. väl med i en 15-16 år, Aha, precis. Ska vi börja lite med din, din handbollsbakgrund innan vi går över på det stora ämnet ja. som vi ska prata om. Eh, du, hur startade du med handbollen? Handbollen blev nämligen för mig som startade 19, jag tillbaka, tiden 1970. Jag startade handbollen för mig. Det var tio år. Och det var min sista idrott som jag valde. För när man var vid den åldern på den tiden så blev man igång med många idrotter. Och eh, jag kom hem och ville börja med handboll också. Och då sa mina föräldrar att nej, nu får du nog eh, lugna ner dig lite grann för medlemskap i en klubb till er förening. Det är för mycket. Så att var ett, och det var ju det som drog då att jag skulle hålla på med handboll. Så jag smög och tränade i två, tre månader. Tills jag blev tagen till interneringen. Då var jag tvungen att, att berätta det. Och därefter blev det handboll. Mm. Du har spelat i H3 också och har spelat just i Ystad IF för du senaste i, i handbollen så är det, i, du har du alltid varit instruktör men jag var, var assisterande i H3 för några år sedan, eller hur? Ja, det stämmer. Vad är det? tre år sedan jag var där. Mm. Men numera så är det mestadels instruktör FIS-delen fis som, som du har handlat om, nu. Ja Jag föreläser framför det, det är för det som svenska ämnesbundet men sen gör jag för FIS-idrottsutbildare det har ju deras tränarutbildning också och sen deras åldersanpassad fristräning som jag då föreläser och mm. ut, har deras utbildningar som jag håller i också då Just nu så tror jag att de flesta har Någonting som kallas för Försångsperiod 2 Här de flesta är lagen ja. Försångsperiod 1 Är ju den innan, innan sommarbolaget ja. Eh, hur, hur, eh, hur, hur tror du att det ser ut de flesta föreningarna? Är det, har det ändrats så mycket de här senaste åren? Eller är det, är det fortfarande kvar sedan 80-talet ut och löpa långa sträckor? Eller? Det är, är nu blandat lite grann vad jag hör och Jag cirkeln. Jag vet inte exakt hur det ser ut i Men när man hör lite grann, att vissa är ute och springer och, och vissa springer inte alls ut utan de ska springa in. Och, och och vissa så har blandat. Då eh, har vi li lite bett på ett tag, men stuntar. Ibland så känns det som om vi ligger på 80-talet. Mm. Vad, vad, vad, vad säger de nya rönen om man säger så i forskningen eller i styrketräning, framförallt när de tänker i litverksamheten? Eh, vad, vad är det de ska träna på? Är det många lag som tar, tar tillvara på den kunskapen som ändå finns i? Dels i handbollen bland ledare som håller på om handboll men även liksom, om man säger andra eh, specifika som jobbar med fyssträning. Jag, jag, jag tycker inte att man tar ta eh, jag, jag... Några klogra gör det i Sverige. De har anställt fyströnare. För det är ju ett eget kapitel och det måste liksom planeras som övrig handbollsverksamhet som är då den handbollstekniska taktiska som måste planeras. Så måste ju tröningslararbeten också planeras. Vad är det vi gör? Varför gör vi det? Och sen så har vi då ett lag det är väldigt speciellt för att jag kan ha den yngsta i 17 år och den 35. Och att jobba med en sån, på stor spridning så är det ju Fysen måste vara totalt individanpassad. Invaliserad. Och var befinner de sig? Och det tror jag inte följs. Riktigt fullt ut som det ska göras. Nej. Eh. Eh. Jag kommer klippa det här sen också. Ja, ja, det händer <laughs> det... eh, vi, vi, eh, vi, Alltså om man säger. Vi pratar. Vi pratar eh, den allsidiga fysträningen kontra en mer grenspecifik fysträning. Eh, det är många som pratar om vi ska ha bollen med i det vi gör. Hur ser du på, det, på, den, på den delen? Jo, det är jättebra att ha bollen med i det vi gör. Men vi måste alltid titta på vad är med det vi håller på med? Vad är det jag vill nu Om det gäller det, det fysiska? Jag ska förbättra mig i det. Kan jag ha med bollen i det? jättebra om vi kan ha det på men när vi uppe på elitnivå så känner jag inte att vi behöver ha bollen alltid med för då vet man vad som gäller, det ska tränas men att äh, att äh, där, är, där, är, där är de här äh, som dyker upp och just nu är det crossfit träning som är populär och kettlebells och nu är det det också som är jätte, måste vi köra och, och sen så är det, kommer nästa där är det pilatesbollen och sen där är det det så jag titta på, vad är kravspecifikationen för att spela handboll? Vad krävs? Eh, Enligt kroppspecifikationen så är det ju att förut så hade du i Sverige en. Eh... En, en mall eller liknande tog min klingva och plockade ut en en mall för hur hur fysiskt eh, hur, hur fysikens lagar han mot spelare. Ja. Eh finns den fotboll och hur hur efterföljs den och ja, systemen på den? Jag kör var in i som så bakom den som kommer ut faktiskt. Kort samma som Klingva också. där man skulle vara man var mitt ner alltså som en 90 95 och vägra för alltså, många fejlar sen kommer jobba med Det stämde ju inte exakt där. Där kom man på 1.68 och, och det var inte, då fick man ena om den. Och, och det är hela där att, och utom det att du är med ytterna i vänsterna så alltså ska du ha det och du ska ha den spänsten. Och, det här är en så eller kravbeskrivningen sen så kommer kom det fysiska med fysprofilen. Så ja, ja, jag, jag kan säga bara utifrån mig fysprofilen, jag gillar inte den fullt ut. Varför, varför gör du inte detta? För att det där är för många saker som så, så många har tekniken för att klara av att göra. Vi, alltså man har fokuserat i att Frivändning finns med och alla pratar om att det är en explosiv övning. Och de som kan och utbilda i frivändning så vet de när man startar att en frivändning så är det noll explosivitet i den. Det är när vi kör en vändning med stången som explosiviteten kommer. Alltså hur explosiv är den? Finns det andra övningar? Då har blivit den alla, säger ja, de med kunskap och utan kunskap, frivinning, och det är en jättebra övning. Ja, ja, jag tycker inte den är säkert. Om du inte har full teknik. Så du skådar dig. Och det är mycket sådant. Ja, jag tycker att Copers tycker jag man kan plocka bort. För det kan jag, det kan jag ta på viljan. Mm. Eh, jag tänkte just prata just om det här mm. för jag vet att det, det är ju riksläger här nu i ja, i helgen jag läste dig på här. Ja. Och då då kom du upp och dyker alla testerna upp. Ja. precis och det är ju, eh, de första de fick göra uppe var att med koppertester <laughs> ja. i, i 30 grader värme och då känner man lite eh, ger det särskilt mycket för ledarna att, att se att de springer på 11 minuter eller ja, alltså det, Då måste de ju veta, vad har de gjort tidigare? Nu får de ett värde nu. De kommer få ett värde. Och visst, det krävs ju fysik för att spela handboll. Men tittar jag på det när jag säger, vem är det som klarar av de här på riksläger och sånt? Är det den som är bäst på handbollsplanen eller är det den som har en tidig fysisk mognad? Och då är det den som kommer att ha bra resultat på tester nu. Det är den som har tidig fysisk smognad. Men det betyder inte att den är bäst på handbrottsplanen. Ja. I den åldern. Ja. Så där, där är det. Jag, är, jag gillar inte de här att jag ska ge en massa tester där. och De ska lära sig. Utan nu får vi bara titta på vad behöver vara och en jobba med istället. Äh, och tro på inte. <laughs> Va, om, om du skulle sätta upp ett testbatteri för, för en eh, 17-18-åring som ska upp i elitserien serien eh, Vad va, va är det den ska träna på? Vad är det den ska ligga någonstans? Jag, jag skulle ju titta på för det. Först och främst så måste jag, eh, vill man ha en bild. Eh, när de ska åter så måste de ha det, gått igenom. De måste ha sin bålstyrka som är sitter och kopiöst. Det måste vara då för att kunna kliva vidare när allt annat att stå mot de belastningarna. Det krävs att vi har vår att vår och balansen är där vår romsuppfattning. Allt det sitter där också. Vi har vår reaktionssnabbhet att den sitter där och allting. För det är grundar i allt hela för att kliva vidare sen och kunna uppnå våra 100%. Och, och har de inte det så ligger man efter dem. Så måste man jobba på de bitarna också. För det går inte när de kommer upp. Har vi ingen behållstyrkastabilitet? Nu ska vi in och köra med olika fysiska grejer. Och de klarar inte av det. De kommer att skada sig. Eh, kan, kan man egentligen utgå från de flesta, flesta skadorna som är... Som inträffar inom handbollen. Jag tror det att det beror på en, en bristande teknik i styrkerummet cirke, och att man inte lyckas de övningarna ordentligt. Många, många av dem avverkar där. Och det hemska är alla de här muskelbristningarna. Och att du inte får några tränare som det är nu under sommaren. Det är, liksom jag följer och det var så på min tid. Säger en tränare vi tränar nio pass. Så frågar du nästa tränare så tränar de elva pass. Sen frågar du nästa tränare så kör de 14 pass. Till slut är du uppe i 20-25 pass i veckan. Alla kör. Och de kör de toft hela tiden. Och de är helt slut. Och de är jättetryck. Och de är jätteduktiga de tränarna. Och då säger jag bara som på renskånska. Jag tycker att de har hål i huvudet. För att knäcka en människa på träning krävs ingen kunskap. Det kan vem som helst göra att knäcka en människa. Fysiskt. Men att lägga upp det vet så de inte skadar sig och får en utveckling att alltså de blir starkare, snabbare, explosiva och allting. Det krävs kunskap. Mm. men det gör mm. görs inte utan man man man inte tufft. Jag läser lärt för det här när jag skrattar för mig när jag lärt tidningarna. det är ju det här det vi pratar om att det krävs kunskap om man ser att och det är ju... På något sätt blir det fel när kunskapen oftast finns i seniorverksamheten och inte kanske i ungdomsverksamheten när det behövs. Så vad, vad tror du krävs för att för att ungdomsledarna ska kunna ta till sig och få den kunskapen som krävs för att man inte ska skada och tappa ungdomarna? Det, det som krävs det är att, äh, det, att ha sett press på, på äh, föreningarna. För att de, de får ett, ett statligt aktivt. Det är, det, det är lokalt och statligt bidrag får man ju hela tiden med närvarokorten. Och för att få de pengarna måste man visa att, att man bedriver en, en, en verksamhet som är anpassad rent enligt barnkonventionen och allting. Där står allt klart och tydligt. Och det är vad FN-liga och normala idrotten vill också för all barn- och ungdomsträning. Det måste börja följas. För att det är så många som skadar sig, barn och ungdomar idag. Jag att vi skulle ta lite sådana här klassiska myter som finns kring fysträning och styrketräning. Är det en sån här myter att barn kan inte bli starkare? Nej, de kan mm. det. Helt är helt omöjligt. Ja. Det har man ju sagt, det är därför. Men och det är ju enkelt. Det är ju så många studier som är gjorda på att bevisa att de kan bli starkare barn. Det är en studie som jag brukar visa. Det är en enkel benpress. Man bara sitter man, man testar dem. Kör de för köerna när de är åtta, när de är nio, när de är tio. År. De tränar tolv veckor. Sen får de göra dem när, de, när de är åtta och tränar om veckor. Sen har de nio och tränar om tolv veckor. Sen har de tio. Är de, det är träningsgruppen. Sen är kontrollgruppen som inte tränar. Och De börjar starkare, starka. De börjar ju tio åren. För de växer ju. Men de börjar ännu starkare. De som tränar ju. Och det är ju det är helt och hållet i stort sett neuromuskulär träning. Tränar vi koordination och balans med dem. Motorik hela den biten, så blir de starka. Eh, en annan myt är att eh, barn slutar växa om de Vilket är det? Det är det jag brukar säga som säger det är, här ute i så Varken jag säger att det är fråga om hur långa spelare Jag Ser du dem i basket ändå? Det är de fråga de hur långa de är. Om du har något tvång så, så låter de dem vara med där och, och sen har du pratat om. Eh, nej, om man är i, i fridrotten, de som springer eller hoppar vad de ska vara där, en viss länge hur de vill ha där, gymnastik när var där de vill, det ska vi inte vara för långa, nej då alltså får de vara tyngdluftning, får de helt heller inte långa där så det är rätt bra att låta dem bara där, för då växer man inte det är ju så man växer inte som gymnast och tyngdluft där. men som handbollsspelar bra så ska jag växa fotbollsspelar rätt korta också så då ska man också spela fotboll, för då blir man inte lång det är ju en skitsnack <laughs> Det det, för att det, det är ju bestämt för långa och korta det ska det vara. Det, det är väl inte normalt att man får en gymnasium som är två meter lång och springer på mattan och slår volter. Det är inte optimalt. Det är inte optimalt att vara två och tio och lusta en skivstund. För det är för lång sträcka om jag är tyngdlustare. Det är inte optimalt. För det är ju så att det är den som har rätt längd och länge. Den stannar ju där i den. Nej, det, det finns inte någon sån studie som säger att att du, bör, att du slutar växa. Men det är också en myt. Ja. Mm. En annan myt som jag själv känner är väldigt väl är att musklerna är färdiga. Därför ska man inte träna styrket härligt tidigt. Det är ju en sån här sak som man säger att man inte går in i gymmet alldeles för tidigt. Mm. Och liknande. No, no, no, no. Visst, det bycker upp. Det, vad är det för skillnad att springa på en handbrot fram och tillbaka och, och, och, och, och, och, och, och sätta sig upp och på en stol? Och att träna dem rätt rent fysiskt om jag skulle använda någon viktor. Och det är ju ingen som, som använder några vikter i ett gym. Om jag skulle använda mina barn, de har ju liksom, nu är de äldre om 23-21 år men när de var 8 år, jag skulle säga till det Lund, vill ni, eh, de ville ge mig tydlig lösning. Så hade de ju tagit ut dem med glädje. Det är konstigt att tydlig lösning skulle vara där. Det är okej okay. att eh, man har väl svenska mästerskap för tolvåringar också. Och i Olympiska lyft i Rukostöet. Men i handboll, då går det inte. För där ska vi bara springa och tramsa och hålla på och ha och, och utan, utan någon mening med det. Sen så undrar vi varför, varför korsbandsskådor och allt annat ökar. Och varför fall, fallskådorna ökar och allting. Det vill vi bara titta på vad gör vi med våra barn och ungdomar. Tränar vi dem rätt? Eh, det, då kommer den här frågan. N när anser du att man ska kunna liksom, med rätt kunskaper eh, kunna gå in och börja träna eh, olympiska lyft eh, med BNB och liknande med barnen? När tekniken sitter där. Att jobba med teknik, då har man böljstyrka, som sitter där. Den, den är där, du, du, alltså det första vi jobbar med, med, med barnen det är ju koordination mot balans reaktionssnabbhet inga andra snabbhet. jag ska bara kunna reagera, det är grunden när vi jobbar jobbar och tar dem i rätt steg och allting och sen samtidigt jobbar med, för att när du har lärt känna din kropp ju, så kan du få ut mer när du tränar styrketräning då, då verkligen då tränar vi styrketräning men vi ska inte låsa så många gör som jag tycker är för mycket. Men låser vi ska in i gymmet. För vi har faktiskt en styrka. För jag kan vara stark i knäböj, frivinning och i marklust. Men jag är inte tillräckligt stark på handbrottsplanen. Det är där jag ska vara stark i olika ytterläge och allting. Så det är en styrka där man måste jobba med. Men grunden har vi de här knäböjarna som vi måste jobba med också. Men när tekniken man tittar på dem man har bra teknik, rörligheten i kroppen, rörlighet i fotled höftled, knäled hur den ser ut rörligheten bak mellan skulderbråden allt ligger rätt så det är inte skador som vi går in. Så det är sådana grejer man måste jobba med tid. Men det är inte många på senioren vi har tänkt på utan då, då lägger man det på ett handbollstränare du har själv gått träningsläraren med men det är ytters liten del det, det är, är det 10% av hela utbildningen som träningslärare. Ja, om det ens är så, det faktiskt. Om det är så, det. 7-8% är, är snittet på alla utbildningar i Sverige alla idrotter. Men snälla någon, det, det är den största delen. Vi håller på i det är den fysiska. Hur ska vi klara av all den belastning som vi kommer utsätta kroppen för? Så det är den som måste in med och det är där man måste... Det måste Per säga. Hur många tränare tänker att de ska träna låg, medel, träning. Hur många högintensivare kan vi köra på raken? Vad är det för några. Vad är återhämtningstiden? När är det match? Vilken ska vila efter match? Vilken ska inte? Hur många ställer efter en tuff seriematch? Så kör de ett fryspass då efter. Kroppen är helt slut. De bara kör det för att stilla och gå ut och säga att ja vi kör det tufft efter match. Men vad är resultatet? det är inte så bra. Ja. Var, var, varför är det varför kommer inte de här rönen för ut, ut i verksamheterna som liksom det du pratar om är det, är, det man inte, är det för att ledarna inte vill lyssna eller för att de inte orkar ta till sig kunskapen eller vad, vad beror det på tror du? Det är många faktorer. En del är att eh, många som har tränat själv de kan det att med styrketräning. Ja det är inte svårt att träna sin egen kropp. Men det är jävligt svårt att träna 20 stycken. Så det var rätt träning för alla 20. Men att välja är en människa. Att anlita en personlig tränare. Som har hänt oss ett visat att visa till in i inom idrotten. Som inte har någon utbildning på hur man tränar ett, ett lag. Det är jäkla stor. Vad det man behöver och allting. som man måste sätta sig Men och, och sen så är det ju. Det är att man... Man tycker inte det är så jäkla viktigt. Det, det viktiga är att bollen som du ställde till mig, kan bollen vara med? Bollen är med bland, bland barnen, för annars slutar dem. För det är inte roligt annars. Och då har jag ju som tränare bestämt direkt är bollen inte med, då är det inte roligt. Men om jag kan visa hur roligt det är med övningen, när inte bollen är med hör med mitt kroppsspråk och hela allt så, så, så, så kommer de tycka det är roligt också. Um, då, det du säger är ju lite där För man pratar väldigt mycket om en, I den svenska handbollsutbildningen Hela tiden bra Alltså hållkontakt, ja. och, och det På något sätt så blir det där, det, där, det är de ord som tragglar ja. hela tiden Det traggas um. Och det är ju som jag säger Vissa övningar kan du inte ha med i bollen För då är det Bara att du ska ha roligt Du ska ha ett lägande på läpparna Ja, men då, då gör det så. Men det är syftigt att jobba med att du ska få ut en bättre, jag säger bara något, bollstyrka. Så kan vi inte ha bollen just i den övningarna, kanske i en annan. Men det kan inte vara med alltid. Och då säger man att bollen måste vara i närheten. Ja, men skulle jag gå då med till exempel friidrotten, de som kommer in där. De har ju inte med höjd uppställning eller, eller stavuppställning eller kulan i handen eller diskus eller sputet på evt. De håller på med annat. Gymnastiken som eh, ofta har kört föreläsningar utbildning de har inte sina redskap med där, utan de håller på och ändå kommer de tillbaka där. Men vi är så rädda i lagidrotten att bollen, bollen måste vara med. Det är tidigt att man säger det. Bli, blir det är, det, är det lätt tycker du inom handboll? För jag förstår att du jobbar mot olika, med sig så jobbar du mot olika, eh, olika idrotter. Ja. Tycker du att handbollen är, är, är speciellt rädd eller ser du liknande synfält i andra idrottare där de är rädda att ta till sig sådana här saker och de liksom känner bollen i den här riktigt det, det vi gör och vi är en grupp och allt det här. Det är så liknande att uh, man är väldigt insnävd i sina idrotter idag. Något enormt. Kommer jag till jag hade för seglare hade. Du kan tänka när jag körde då låtkonvention, låtteknik med dem. när de tränarna sa till mig. Vad ska vi säga till föräldrarna? De heter, sina att och så, så tror de att vi ska segla. Och det var inte roligt. Så sa jag, Men ni, ni vet ju inte om de ska segla livet ut. Ja. De kanske ska spela basket. Mm. Så vi måste ge dem en allsidig träning. Och det här är vad som ska göras innan puberteten. Sen om de spelar pingis, handboll, fotboll, basket, segla eller vad de gör. Spelar ingen roll så exakt likadant ut. Och det är inte konstigt. Fridrotten är lika insnärd. Simningen är likadant. de där måste man göra allt i vatten. Det går ju inte gå upp från vattnet. För då slutar barnen simma. Och alla säger så. Och, och, och, och, och, och jag vet inte var det kommer från. Ja. Är det för att... Det är de här aktivitetsöden. Vi måste finna de pengar för att vi lever på dem. Så vi kan ju inte tappa någon. Men då resonerar klovarna fel för allt. När detta startas med ideella av idrotten vill. ju Det är ju att barn och ungdomar fortsätter så länge som möjligt. Där skiter man i vilken förening de är, i vilken klubb, vilken idrott det är. barn fortsätter. Men det tänker inte föreningarna och idrotterna utan jag ska behålla... Lilla Mikael här i handbollen. För vi ska inte släppa Mikael till fotbollen. I mm. stället för få glädja sig åt att de lämnar handbollen. Och de gick över och fortsatte med fotbollen. För det passar Mikael bättre att vara i fotbollen. När då ska de helt sluta med all idrott. Och det är ett nederlag tycker jag. Något enormt mm. Så att, det är mycket, mycket att göra just för den och har eh, vi jobbar med barn och ungdom och det är allsidigt, måste jobba allsidigt och det gör vi inte idag. Eh, men vi går tillbaka till lite äldre nu så är det att på här sidan nu, känner, jag känner att det är för dåligt på sidan, men på här sidan har alla ungdomslandslagen varit iväg och att spela på det, mästerskap och träningsturneringar här nu yeah. i sommar och eh, alltså Rent spontant känner jag att det, jag, är, man, man, jag är lite rädd att de tappar väldigt mycket av en uppbyggnadsträning eller rehabiliteringsträning som, som kanske krävs. som får inte den ledigheten som, som man kan kräva, eftersom man spelar handboll nio, nio månader jag, så kommer sedan landslaget. Hur, hur ser du på det? Ja jag, jag har sagt det jag för tre år sedan över någonstans jag kommenterar att jag tycker det är helt uppåt väggarna. För att här känns det som att tjejer och killarna de är förbrukningsvarorna. Vi och fullständigt i dem. de tycker jag från svenska. Utan de ska vara där och ligga och formtoppa var sommar. Och var fanken ska de formtoppa när de inte har hunnit bygga upp någonting. Då blir det svårt att formtoppa någonting. Och här sliter vi ut den och hela allt. Och jag tittar lite grann på flickor 92. Det är de som gjorde en resa och var allt. Mm. Det är många kvar. Det är inte många som har varit friska. Det är 9, mellan 9 och 12 har gått skadade konstant. Vi får slutat. Och, och det, och det, det tycker jag är, det, Vi kan inte vara stolta. Och, sen säga att om det här bär att svindar". försvinner. Vi knäcker många. Vi knäcker dem. Mm. Och det, de måste få, alltså, Och Det är väl klart man tackar inte till landslaget. Men Nu börjar det lite klubbar som säger fan, liksom tycker att det här är inte bra. De måste vara hemma måste Mm. och de kör fyra år på aken. det är tufft om du är med hela vägen från junior till sista UVM och det är det och det är den åldern där de, de ska ju träna också, när ska de hinna med det och sen så är de tongivande i sina klubblock förmodligen och då bär du press på dem där också så jag tycker det, är, mm, det blir är på min tid är det bättre då låg de i oktober och i december månad under eh, Vet du varför det Du vet inte varför jag har flyttats. För, för man tycker ändå att om man ser på de yngre, yngre landslagen så då borde inte det spela någon stor roll egentligen ifall det ligger i oktober eller december. För att jag hoppas någonstans att 16 17 åringar inte ska, spela. ska vara den här, var den här tongivande spelaren i ett elitserielag eller Ja, det, det, jag håller med så alltså, det skulle kunna ligga där Men tyvärr har det blivit så på dom sidan att jag har man väl ändrat jag, vet inte, jag har inte läst någonstans om oh, man har höjt åldersgränsen för att spela i lite elitferien jag hörde 17 år skulle det vara nu för att få lov att spela där och eh, nej, jag, alltså det, det, det, det, det som gör det lite sjukt är för att de har blivit rätt unga de som spelar lite sen. och de är, där är man inte färdig nu man är inte färdig i elitferien bara för att man kommer upp där. det tar ju några och där också med den biten ja. och är man då skit år bara så är det många års till ja. som mm. behövs göra ja. för allt för att vi ska hålla dem friska i ja. det jag är inte bara för det ska, allt ska ligga på sommaren, ja. jag förstår inte det, det är riktigt eh, är det något annat du vill, vill nämna annars eh, kring det här Nej, det, det, det, det som jag säger är det jag brinner för nu som har varit uppe på eliten så har jag ju sett många komma att man vill ha åt dem tidigt men de är inte förberedda ju och jag har sett eh, ungdomarna på elit, när de väl säger nej där så blir det svårt för dem att leverera om du inte är färdig handbollsspelare, det är tufft och gott har jag varit duktig som juniorspelare Kanske hantera tio saker som jag kommer lysa liksom, upp som 17-18 när till, till, till ett år Så kanske det är bara är en, två saker som funkar max. Och då måste jag jobba mer med det. Dels hamnvåstecken och dess fysiskt också ligger man ju efter. För man kan inte ligga lika långt som de som har varit i Lidsfärn i 4-5-6 år. Ju. Att, att man har där att döma ungdomarna, ja men då håller de det inte måttet. Då får vi ha, liksom, man, man, har, man har ingen tåla med tålamod, Det finns ingen utvecklingsplan. När man lyssnar på det måste finnas mer, ställas krav också, två från förbundna, att det måste finnas utvecklingsplan då. Inte bara för det, det är inte för, bara för det juniorlandslaget, för det är ett fåtal av de juniorlandslaget som kommer att spela i årlandslaget. Frågan är om det är någon som kommer att göra det. Och det är inte många det... på u landslag så det är en massa bredd ju. Jag ser inte dem. hur tycker du? är synd. Det är lite det här också som jag och flera andra med har diskuterat att, att all, nästan alla eliter lag har, har sitt farmalag i DJ1, och de redan kommer upp och division Dijonet-handboll i 15-16 års åldern. Vilket ja. gör att de, de måste ta en plats i stort sett i A-laget när de är 18 år och sen finns det ingen plats längre för dem i, i, i, i truppen eller i, i föreningen. Uh, hur ser du på att, uh, att ha upp dem i ett så tidigt också, de här ungdomarna? Är det, är det, är det samma, samma problematik? Jag, jag, jag, alltså, jag, jag, uh, jag är emot allt om jag får brott, att de. Jag vet ju det själva då. Uh, av att i, i nu och att man vill ha det. Att det vi måste ha upp för att farmalogi För de som inte spelar det och är sig bra, de får gå ner. Men hur många är det? det är en eller två man går ner? Sen ska det fylla upp med 14 spelare som inte håller måttet för att vara i, i, i, i disjonet. Uh, kanske har sig, men det sliter ju också på dem för det är mycket tuffare att va, vara liksom i disjonet. Ja. Det är ju spelare som kan spela handboll och vartåg. Och sen så, jag tycker. Till slut känns det som att det, det där är nästan en junior så är genett. Hur, skulle man, hur skulle, skulle man kunna göra det på någon annan sätt tycker du? Vi, vi har pratat lite om, om jag har föreslagit att man skulle kunna få en u serie ja. när de elitserielagen skulle kunna jobba lite mer fritt med sin talangutveckling och liknande. Ja, alltså, jag, jag har ju sagt att man skulle ha som i foten. Vi måste ha för de elitserielagen alla deras, alla deras reservlag. de har en serie där så de kan hoppa hur de vill, de kan flytta hur de vill, ja men det funkar inte för det är för dyrt okej okay? vad va gör vi då, så tittar vi på det i Skåne rätt många, liksom och kan inte Skåne bilda en egen jag då. en egen serie alltså, så kommer vi flytta hur man vill för vad de här unga spelarna med upp, sen kom, är det är av de korka som sätter in dem 30 sekunder Sen kan vi inte flytta ner dem det är vad de får spela Kanske. Och sen så går det 30 sekunder varannan match. Och sen så chockar det när det så farmolagspel. För de spelar de handbo. De får träna. Det är inte utvecklande. Så det måste be, hitta en lösning. Där att, att, och sen så med, med den här ungdomsverksamheten där har, har alla föreningar fått bort För, för är, om jag tittar de som ska vara pojkar B de spelar pojkar A sen, De som är pojkar A spelar junior sen, De som är juniorer, de spelar visioner. Alltså vi flyttar allt uppåt bara. När ska vi vara lugn och ro och förstå att det tar tid att bli handbollsspelare ge alla den här möjligheten. Men då är rädslan att de slutar. Men vad är hur många som är som slutar i det konceptet vi har idag? Är hur många som är som skådar för det detta konceptet vi har idag? Är det bra idag? Mm. Den frågan eh, kanske inte ska ställa sig. Nej, ja. Ja, Det var ett jätteintressant eh, samtal med dig Mikael. Och, eh, ja. Vill du göra reklam för eh, ditt Twitterkonto eller något annat? De, hur man kan ta kontakt med dig? eller? Ja, känner... Det är bara de som vill. Alltså, som jag brinner för det. Jag, jag vill. Alltså det, jag har eh, min filosofi när det gäller träningslärare, Den är Träna så lite som möjligt för att få så bra resultat som möjligt. Och det är många som hugga på mig. Då. Och du menar man ska inte träna. Det har jag inte sagt. Det handlar om att det måste vara kvalitet. P är det är det jag menar. Allt gör måste vara kvalitet. Det betyder att vi kan träna mycket. Men man får se ändå vara kvalitet och tanke bakom. Och samma gäller det nu med barn och ungdomar. Att man måste faktiskt sätta sig in ett barns kropp där. För här i Sverige så har vi faktiskt barnläkare. Och sen har vi läkare som vi säger. Men varför har vi barnläkare? Hur får anatomin och allt i kroppen. Allt det är annorlunda egentligen den vuxen. Det är inte små vuxna. Det är barn. Och vad krävs för att ta hand om dem? Träna dem rent pedagogiskt. så. Alltså, där måste vi bli bättre. Och att ta åt sig också att det gäller att jobba på sikt. Inte på nästa säsongsmatch eller nästa turnering. Utan på sikt, för 2-3 det vill jag alla fall. Och kan man eh, så vill du nå Mikael Ekdal på Twitter Och Twitterkontot hans namn det heter Mikael Ekdal och så är det Mikael med k och Ekdal med a h l på slutet. Ja, h l på slutet ja. Den är ja, det. är helt okay. då tackar vi för detta. Tack för det hörs vi. Ya tack, hasta